Să الله سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي على المصطفى حبيبنا محمد وعلى Kesimpulan yang telah kita pelajari pada kuliah yang lepas, Bahawa sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak memperduakan, nak wajibkan salat semahyang lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW untuk disponakan oleh kita sekalian diperlihatkan dahulu kepada baginda, betapa malaikat malaikat Allah telah melakukan ibadat ibadat khusus yang diperlihatkan sepanjang perjalanan yang penuh barakah dari Menteri Aqsa dari Baitul Maqdis sampai kepada Baitul Ma'amur sampai Selatul Muntaha yang diperlihatkan indahnya ibadat indahnya ketyan berdiri beribadat kerana Allah Rokok, tunduk, yang tidak sujud, yang dilakukan kesemuanya dengan dalam keadaan yang cukup patuh dan cukup taat. Nabi kita berangan-angan untuk mendapat perintah Allah yang ala itu, akhirnya yang diniatkan itu baik maka Allah makbulkan diwajibkan salat seperti mana cebisan-cebisan salat itu dikhususkan malaikat yang pertama berdiri sahaja dengan tak tunduk yang kedua rukuk sahaja dengan tidak kiam yang ketiga tidak sahaja sebab akhirnya akhirnya kita dapat perintah salat itu tapi tidaklah dalam waktu yang lama waktu yang sedikit tapi boleh kita tambah kalau kita mampu dengan rokok lama-lama sujud lama-lama semua -lama. jangan tunggu lama-lama dipindah orang itulah yang kita pelajari dahulu indahnya. daripada tiap-tiap pada tiap-tiap suatu pergerakan salat ada hikmah tersendiri ada ganjagan yang tersendiri ada galakan yang tersendiri yang tersembunyi pada orang ramai Sebab itu maka kesemua keindahan hekema, signifikan dalam tiap-tiap perbuatan semayang itu Diperlihatkan kepada Nabi Nabi beritahu kepada sahabat Maka mereka ambil peluang itu berebut-rebut melakukan ibadah Kerana mereka nampak dengan mata hati mereka kebaikan dia Saya selalu memisalkan kalau kita dalam dunia ini pun ada lubuk, orang tahu itu lubuk mendi, mindi lubuk mendi banyak emas, orang akan berkomun mencari emas. Ada lubuk ikan, orang suka mancing tempat yang banyak ikan. RMK9 banyak projek, maka banyaklah orang mengurung projek itu. Kenapa? Inginkan keuntungan segera. Bagi solat Allah menjanjikan keuntungan kemudian Dan banyak sangat Kelebihan-kelebihan solat Itulah yang menyebabkan Yang memahaminya Mereka enggan meninggalkan satu solat pun Malah kadang-kadang itu Bahasa kan amat kecewa Bila terlambat sikit Macam Peristiwa yang Abu Bakar Terlewat Untuk menunaikan solat subuh, pasai malam sebelum pagi itu malam itu dia dengar Nabi sebut hadis, Laisha minna malam yuwakir kabiro na, walam berhamso girana. Bukan daripada aku, bukan gulungan aku Nabi kata. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya Dan tidak mengasihani orang yang lebih muda daripadanya Mendapat hadis itu malam, besoknya Dia bangun nak pergi ke subuh, semayang subuh Dia dapati bahawa ada seorang tua di hadapannya Berjalan subuh-subuh tuli tua, bongkok Dia tidak berani nak melintas orang tua itu Kerana takut Tak termasuk dalam Malam kabirana, Tidak menghormati Tidak memberi penghormatan yang lebih tua Ikut belakang Orang tu punya selur berjalan Ikut belakang takut Dikatakan tidak berhadap Sampai dekat masjid Orang tu pusing tak semayang <tuh> Dia Yahudi opanya. Tapi dia telah terlambat Untuk pergi berjamaah Sampai sempat dia semayang hanya rekaat yang kedua. Sempat sahaja dia sebut dalam hati dia. Alhamdulillah. Aku sempat buat dua perkara. Aku menghormati orang tua ikut hadis. Dan sempat semayang dengan Nabi. Sebab atas itu sahaja. Allah menukarkan kepada Nabi Muhammad. Semahyang yang sebelumnya Tiap-tiap pergerakan Kesemuanya Allahu Akbar Angkat tangan Nak bukuk Semua Allahu Akbar Dari pagi itu ditukarkan Bangun diperokok Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Dah habis semahyang orang tanya Sahabat tanya Kenapa tukar Daripada Allahu Akbar Kepada Sami Allahumma hamdulillah Nabi Jawab sebelum semayang tadi ada seorang hamba Allah telah memuji Allah Subhanahu Wataala karena sempat dia buat dua kewajipan menghormati yang tua pun dia dapat termasuk hadis malam semayang dia dapat siapa orang itu Rasulullah. Abu Bakar sedih dia di depan semayang tak tahu siapa datang ke belakang Abu Bakar hanya menangis yang dalam hati dia itu Allah tahu dan besar rakaman Allah berdengar yang memuji dia Sebab begitu maknanya rintitan daripada awal Kemalam ini kita nak lihat pula Kepada pergerakan-pergerakan semayang itu Apa dia ganjagan dia Yang digambarkan oleh para ulama' yang muktabar Khasnya buku yang kita hadapi ini Apa dia kata Yang tengah-tengah jika surat tanda lah Yang ke kesebelah daripada bawah tu Kata setengah hukamak Bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan dalamnya dua belas ribu perkara. Hukamak. Kataan hukamak plural daripada hakim. Hakim, cucu saya nama hakim. Hakim maknanya orang yang bijak sana. Hukamak orang-orang yang bijaksana dalam agama. Apa dia kata dalam Dihimpunkan dalam sembahyang itu dua belas ribu perkara, perkara demurjukkan kepada pahala, perkara menunjukkan kepada signifikan, berbagai-bagai kebaikan Allah sediakan dalam sembahyang itu dihimpun dalamnya dua belas ribu perkara, kemudian maka disimpankan akan dua belas ribu itu disimpankan dimasukkan dikombinkan yang dua belas ribu itu pada dua belas perkara dua belas ribu pahala itu di, di, disebarkan, dihimpunkan, dikumpulkan dalam dua belas perkara yang kita amal dalam semayang pergerakan dua belasan semayang itu satu pergerakan menggambarkan satu ribu pahala dua belas pergerakan menggambarkan dua belas ribu pahala apa dia? Barang siapa berkahandak sembahyang yang sempurna, sembahyang yang betul, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengejarkan dua belas perkara itu. So, kita kita tahu dah memang ada rukun sembahyang, ada tuntutan khas dalam sembahyang kita kena buat. Tapi nak menggambarkan bukan bukan sebarang. bukan Bila kita angkat tangan, kita rokok, semakin lama kita rokok, kita sujud semakin lama kita tujuh kesemuanya memaparkan suatu hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu secara khusus sebab karena Islam dengan ruku rukun-rukun ini je banyak yang dikatakan ruhanian berapa ruhani macam pahala memang kita tak tahu tak tahu kenapa dia pahala tapi kita tahu ialah ganjaran ganjaran apa? ganjaran yang Allah berikan kepada kita mengapa besar sangat senang jawab kalau anda melakukan suatu kebaikan kepada seorang insan yang amat kaya amat pemurah gunting rambut dia pun dia bayar RM10,000 seorang tukang jahit berjumpa dengan saya baru ni dia diminta untuk menyediakan Satu baju batik berasa orang Sultan yang kaya Dia buat Dia tidak dibayar sebagai upah Cuma dibagi sebiji jam Jam yang memang harga dimorah Rolex Diamond Rolex saya selesai jumpa dengan dia saya dapat apa saya lebih berolak saya, saya sebab saya hanya buat selai baju dapat satu jam rolet maksudnya akan paham dengan mudah kalau sudah buat suatu benda yang disukai oleh orang itu dia dia maha kaya. bukan maha dia kaya dia dia pun dia bayar dengan satu jam rolet paling kompan macam rolet satu seibu selai bagi batik bodoh yang memberinya bukan maha kaya anda melakukan perkara yang oleh yang maha kaya dan maha pemurah maka ganjarannya jangan tanya itu saya kata saya, saya ikuti seorang sultan lain pergi tu kata pergi buat haji saya tengok sini dia orang yang buka pintu kereta tu dia bagi 1000 tukang buka pintu masuk hotel tu 1000 dolar buka pintu tapi saya buka pintu bilik hotel tak bagi tak bagi pun dah nak, nak gambarkan yang senang seluruh faham banyak dia, dia bagi lagipun kalau kalau manusia yang bagi begitu dia tak terbahas rugi apa-apa pula padahal Allah Taala ini Tuhan yang memiliki segala-galanya sebab wallillahi ma fis samawati wa fil ardi dia yang memiliki kesemua kekayaan ini dia bagi banyak mana pun takkan habis takkan luak takkan ringan tetap makah Ya rezkumai yasha'u bighairi hisab. Dia merezekikan Menganugerahkan rahmatnya, kebaikannya kepada manusia makhluk. Bighairi hisab. Tak terhitung banyaknya. Ah yang saya nak gambarkan. Mengapa yang dia sediakan tu ribu kebaikan perkara bagi yang menunaikan satu solat. Berapa minit? Satu solat. 5 minit. Jadi bersebut Orang semayang yang mengandaki kesempurnaan semayang tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan dua belas perkara. Seperti sempurnalah, supaya sempurnalah semayangnya. Nak sempurna semayangnya maka enam perkara dahulu daripada masuk semayang, enam perkara dalam semayang. Dua Kalau dua belas perkara ini kita pelihara, kita buat dalam semaya enam perkara kena buat sempurnakan sebelum semaya enam perkara dalam semaya senam so, campur enam dua belas, so dua belas perkara tidak buat itu ganjarannya dua belas ribu ganjaran. Apa dia senang saja. Pertama ilmu. Kerana semayang, kena ada ilmu tentang semayang. Dan kita mengajilah. Di dulu kita mengaji sal-salikim. Sekarang kita mengajarkan minyatul musalli ini. Kita belajar semayang. So, tidak tidak ada masalah sebab saya tidak keberatan untuk baca kitab, untuk mengulang hal dia Kita buat tiap-tiap hari. Kita cek tiap-tiap hari mana yang silap, mana yang kurang kita tambah. Yang sebenarnya, Alhamdulillah, yakin. Kalau Kita baca, kita ilmu ini Sama dengan ilmu yang telah saya pelajari lama dah Alhamdulillah, confirm Kalau ada benda yang kurang, oh saya nak tambah. Pasal, saya nak dapatkan kesempurnaan semayang tadi Sebelum semayang enam perkara kena penuhi Dalam semayang enam perkara penuhi Jika saya penuhi dua belas perkara ini Allah menjanjikan ada dua belas ribu pahala yang disediakan yang pertama ilmu tadi kalau Nabi bersabda amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak dalam jahil Jadi, kenapa kita kena ada ilmu ada pengetahuan kena mengaji kena mengadap tu guru kena ada kitab yaitu, kurang -kurang kita ada cara ada ada sistem yang kita belajar Kadang-kadang kita belajarnya kadang-kadang tu Tok Guru bawa kitab Murid tak payah baca kitab Macam kita bukan semua ada kitab eh? ni kita bukan semua ada kitab saya tu Tok Guru ada kitab, kita tak ada kitab Kadang-kadang kita ada kitab, Tok Guru tak ada kitab Orang dulu dia mengaji, Tok Guru tak ada kitab Murid tak ada kitab Sistem sekarang kena ada tempat pegangan. So, kita... Kenapa ada kita? Ilmu. Sebab balik rumah nak baca, nak tengok balik macam mana. Okey, ilmu. So, kita sudah belajar. Walaupun tidak sempurna, tak sempurna. Mesti, patah buat semayang saja tu. muka tenang. Dia kata, Ya Allah. Ini kita ambil ni sepih. Kalau banding dengan yang dulu, kita belajar seri salikin buat semayang dengan... mengapa saya ambil... Ni dia mendalam. Dia lebih... Tambahan maklumat lebih mendalam lebih terperinci lebih sampai ke bawah Okey, ilmu kita ada so kalau ada-ada ilmu ni sebab Nabi dah sebut dah kita beramal dengan sedikit amalan tapi ada ilmu pengetahuan yang kita buat itu ada ilmu yang menunjuk kita lebih baik daripada ibadat yang banyak tapi ilmu tak ada sebab ramai orang yang ibadat banyak ibadat tapi ilmunya, pengetahuan pengajian tentang perkara itu tidak ada sebab itu maka penting ilmu dan kita telah membuat ilmu sekurang-kurang ada jadi so, nombor satu nombor dua kita kena ada wuduk sebelum sembahyang kenapa kena ada wuduk untuk Nabi bersabda tiada sembahyang memang tidak sah sembahyang Melainkan dengan tahur Tahur maksudnya Suci daripada hadas kecil dan hadas besar Sebab itu Rami Udu' kita niat nawa itu Nawaitu Rafa'al hadasil asgar Saya berniat untuk mengangkat hadas yang kecil Hadas yang kecil itu Kita berkentuk sebelumnya Kita kencing sebelumnya Kita berak sebelumnya tersentuh isteri kita dan orang lain sebelumnya, dicucikan kesemua sekali dengan wudhu itu dia punya rapak, menangkat malah kita belajar, belajar dulu kita ingat balik bahawa, bahawa wudhu itu dia sunat supaya jangan dilap wudhu, sunat, jangan dilap jangan dikeringkan, pasal tiap tiap titik air itu dipanggilkan al-ghurrah al-muhajjalin Orang muhajjalin ini orang yang kesan wuduknya akan bersinar kepada mereka pada hari kiamat. Nabi kita dah panggilkan sahibul, sahibul gharil muhajjalin. Mengapa tiap-tiap satu titis air yang mengalir, yang turun, yang jatuh daripada kesan wuduk itu, gugur bersama-sama dengannya beberapa dosa dipanggilkan dengan hadas kejadian-kejadian yang berlaku yang kecil semuanya habis dengan wuduk sebab itu maka wuduk Nabi kata apa tiada sempurna semuanya yang tidak sah semuanya yang berlengkar dengan ada wuduk atau tahur dipanggil yang ketiga pakaian kena ada pakaian yang menutup aurat mengapa kita kena pakai pakaian itu untuk aurat dengan Allah SWT Allah Ta'ala perintah khuzur zinatakum inda kulli masjid kenakan pakaian kamu, zinah itu pakaian, yang menghiasi kamu pada tiap-tiap kali kamu nak seluju kepada Allah Ta'ala itu makna masjid, ataupun tiap-tiap kali kamu nak pergi ke masjid tapi senang saya nak fahamkan, khuzur zinatakum ambillah, pakailah pakaian-pakaian kamu yang sempurna menutup aurat tiap-tiap kali kamu nak sujud ber Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pakaian, kita taat kepada kepada istilah khuzuz zinatakum. Kena kena pakai, Jadi kita pakai, kerana perintah Allah. Itu yang keempat. Yang yang ketiga eh berkaitan dengan macam kampan waktu. Maksudnya lepas ada wudu' kita kena pastikan kita nak semayang itu waktu apa so kerja memastikan waktu ini termasuk pergi tengok matahari termasuk tengok jam termasuk pastikan masuk waktu tidak. itu kerja sedikit tapi termasuk satu perkara yang dijanjikan dengan seribu pahala tadi pastikan waktu memang pada dari asas daripada awal wajibnya salat kepada Nabi Muhammad nak tahu kat waktu subuh kena kena perhati kena merembang kena tengok kena pastikan mana dia fajar sidik mana dia fajar kazib nak kena topor nak kena tengok makan waktu tak boleh pakai tengok main sembang saja jam tak ada tapi tidak pernah berlaku silap jam tak ada tapi azan subuh tidak pernah silap. Kita pada waktu ada jam dan sebagainya. Ada kawan kita dulu sekali. Dia bangun azan pukul 4 pagi. Tutuh dah as-salatu khairum minanau. Betabuh be orang. Sebab itu azan menunjukkan masuk waktu subuh. Padahal dia nak gerak orang makan tahu. ...tapi silap masuk yang tu. jam ada tu. Waktu orang jam tak ada dia tak silap. Jadi dia tahu. Hubungan hati tu. Dengan waktu dia tahu. Sama juga masuk waktu lain. Kita kadang-kadang kalau... ...waktu hari-hari yang gelap... ...mendung... ...tak tahu tu waktu jatuh matahari tu. Bila jatuh Kita ada pergang jam tak apa. Tak apa kalau jam tak ada itu nyata jam tak ada waktu raim waktu yang tidak ada cahaya matahari waktu gelap sungguh tapi azan bilal tidak pernah silap tahu tak silap dia mana tidak pernah correction daripada Jibre itu, itu hubungan hati dengan waktu nak semayang sebab so, kerja untuk tahu masa waktu ni Memelihara waktu itu Satu daripada ibadah besar Walaupun kita sekarang mudah Tengok jam masuk waktu Sudah pasti dah Kita dah cerak ke semua itu. Tapi termasuk dalam ibadah Melihat jam Pastikan jam masuk Okey Satu pahala Yang kelima Menghadap Qiblat Itu saya kita Yang saya pernah cerita Tapi saya ulang balik saya Berkesan dalam jururawat saya Bila Saya tahu menghadap Qiblat itu hanya merupakan sekadar direction. Kita tidak, tidak menyembah gambar. Bukan menyembah batu tu Itu direction. Jadi, orang yang dalam masjid haram, dia wajib. ni Sebab dia antara syarat sah semayang. Tapi dia guna perkataan ni Enam perkara sebelum daripada masuk semayang. Tapi istilah lainnya, ini syarat sah semayang. Menghadap Qiblat. Dalam masjid haram mesti menghadap tepat-tepat dengan ciblat. Di luar masjid haram dikatakan lujuk hukum shatteral masjidil haram. Di luar masjid kamu semayang menghadap ke arah masjid haram. Macam kita sini ni ke arah di arah. Begini saya cerita, cerita, cerita saya kesan saya tengok sini bagaimana dalam masjid haram. Seorang yang saya lihat sangat-sangat Dia buta Masuk seorang diri Pakai tungkat kecil tu, rotan Dia masuk, pukul saya Kena saya Dia, dia, dia kata, asif, minta maaf Dia buta ke depan depan Kena tiang Dua kali kena tiang Dia letak tungkat dia, rotan tu Allah Saya belakang dia Tepat-tepat dengan Yang nama dia Baikullah Dia buta Tak dah habis dia semayang Masa orang harap lain pula semayang Depan saya juga Allahuakbar Pengadat ke sana Kakbah sana So pengajaran saya, saya bangun pergi dekat dia Perbetulkan dia Dia buat begitu Saya di belakang dia Saya tahu Kakbah sana tu Dia ke sini Bukan tak kenapa orang buta yang totally buta dia boleh menghadap Kaabah tepat-tepat kena dengan Kaabah dan orang yang matanya cukup cerah terang dan sebagainya tak betul dengan Kaabah kita betulkan dia, dia itu itu dia hidayah seorang dia buta mata zahir tapi terang mata batin seorang lagi sayang dia tegang mata zahir dia kelam mata batin. pernah berjumpa satu peristiwa lain saya duduk di hotel Qasul Qamar Qasul Qamar ini jalan keajian dengan keajah di sini Bolang alik satu hari kita jumpa dengan seorang dua orang, seorang lelaki lelaki semain dengan perempuan dia dia pergi semayang di luar masjid dia ikut dinding masjid Kalau diri masjid ni kata ni Dalam ni kat ambah Dia mengadap masjid Dah Dia betul ikut dinding masjid tu No Tutuh betul dengan ma'lah ma Kubuk Tapi kalau syia Saya faham Dah Bukan syia Saya tahu Lepas tu dia cakap Arab Masjid Saya tahu Sebesar-besar tu masjid Semayang Tak kena Ni Ilmu masalah sepatutnya kita kena kena ketahui ni lima menghadap kiblat tu dua patah aja tapi nak sampai ilmu tu bukan senang kita akan orang tolong sampai kepada ada jam Jam kiblat sampai tak tahu ada mungkin ada orang yang pakai jam kiblat tapi semayang tak tengok tak tengok jam juga Tidak betul tapi banyak benda yang boleh menolongkan orang itu supaya dia boleh buat menghadap kiblat menghadap kiblat bukan menyembah kiblat kiblat ialah tempat kita menyatukan yang ka'bah sebagai satu landmark Keenam bau sampai kepada niat nak sembahyang memang tadi itu belum sembahyang lagi kita start daripada mula itu ilmu memanglah tu belum sembahyang kita start dengan uh, pakaian, kata, uduh, kata, pakaian kata kita beruduk pakai pakaian kita kita Tahu masuk waktu ke, ke Memang belum semayang lagi Nak semayang dah Baru timbul niat Sebab Nabi bersabda Ini hadis riwayat Umar Al-Khattab Dia seorang saja meriwayatkan hadis Dia panggil hadis Ahad Tapi dia sahih Bukhari ambil hadis dia Semua orang ambil hadis Ahad Tapi dia sahih Maka kena niat macam pecahhatian itu kita dibincang dah. Bagi mazhab Hanafi dia cukup dengan niat awal. Sampai banyak Allahu Akbar. Tak payah. Bu ustali, pejabat pujang mata telik tak payahlah. Saja so, bagi kita Syafi'i dia memang particular. Nak. Sebab kita takrif kita lain. Sebab takrif kita niat ialah dipanggilkan dengan qasdus syai'i muqtarinan bi kita jazam, kita kosat kita niat, putus nak melakukan sesuatu ibadat terus diikuti dengan perbuatan ibadat itu dipanggil niat dalam kita sebab itu maka bila kita berniat bila kita pergi atas bila itu imam dah, Allah kita pun Allah Akbar itu niat kita muketarinan lebih pihalif, diikuti disusuli dengan perbuatan ibadat sebab kita kena niat mula ha, niat atau niat itu pun membawakan suatu lintasan suatu percikan daripada suatu azam yang lekat dalam diri kita nak melakukan tuan ibadat kerana Allah subhanahu wa ta'ala sikit saja, tak berat mana pun kita tengok ganjaran dia seribu menunggu ganjaran. Oh, kita niat itu maknanya enam perkara kena ada sebelum enam Okey, ketujuhnya, kita masuk terus kepada rukun semayang dah. Tujuh ini dia masuk dalam nama dua dalam rukun semayang. Tapi dalam konteks ini dia ambil dari perawat. Dia tak pisahkan Walaupun kita kata kita kata enam, kita kata syarat syarat wajib semayang, syarat syarat sah semayang. Ada enam perkara. Satu sahaja yang kita miss. Maka miss ke semua semayang masuknya tidak sah semayang dia, Kalau kita miss satu putih diperenam Apa dah miss? Miss semayang dengan tidak ada wuduk Itu yang dia berkata Tak ada wuduk Tak ada semayang Macam tak semayanglah tanpa wuduk Maksudnya kalau tinggal satu saja, Sama dengan tinggal rukun Dalam rukun semua yang katakan salat, apa, dalam solat itu ada fatihah. Kita tak baca fatihah. Kita bukan masyibuk, bukan muwafiq. Semayang seorang diri misalnya lah. Sebab kalau masyibuk ada hujah mengatakan imam baca dia pakai baca dia lah. Tak apa, yang tak masuk tak, tak muwafiq kita semayang seorang. Tinggal fatihah. Tinggal fatihah, tinggal rukun. Tinggal rukun semua semua yang la salatah lima lam yakrak bifatihah til kita. Tidak sempurna semayang Tidak sah semayang Dengan tidak membaca patiha kita Walaupun baca patiha pula Baca silap satu syadah itu pula Lingkup patiha tu pula Lingkup patiha tu pula Maka semayang semua lingkup ha, Itu dia yang dikatakan Ambil ke semua sekali Di Tadi semua dia ambil Yang ketujuh Takbir ikhram Sebab Nabi bersabda Tahrimuha at-takbir Watahliluha at-taslim Semayang itu dia bermula dengan, dipanggilkan dengan takbir tul-ihram. Dengan takbir itu maka haramlah kepada kita melakukan perbuatan-perbuatan selain daripada perbuatan sembahyang. Kalau perbuatan sebelum sembahyang apa dia, boleh minum, boleh boleh bersiul, boleh bersembang. Bila mari sembahyang tak bolehlah sebab dia haramlah sebelum sembahyang boleh makan boleh minum bila takbir tak boleh makan tak boleh sembahyang dah. dah haram dah sampailah ke akhir kedelapan berdiri sebab Allah Taala menyebut qumu lillahi qanitin berdiri betul dalam sembahyang itu kerana tu setiap-tiap pergerakan kita ada perintah Allah yang khusus Niat, ada hadis dilihat kepada Berdiri betul ada hadis uh, takbir ihram ada hadis kalau berdiri tadi Allah berfirman wakumu lillahi qaniqin dan berdirilah kamu kerana Allah sebagai suatu ibadah yang khusuk taat kepadanya kesembilan baca Quran maksudnya fatihah termasuk Yang Nabi sebut, Quran sebutkan Faqra'u ma tayasara minal Quran Dibawa juga dalam semayang lepas fatihah Fatihah pun kena baca sebab Hadis Nabi katakanlah salah lima lima maka baca tahtir kitab Tidak sah semayang Melainkan dengan baca fatihah Lepas fatihah kena baca ayat Hukum dia sunat dia hukum dia sunat Boleh tinggal Tapi kalau ada peluang, mengapa tinggal? Sebab dia ada ganjaran. Maka bacalah ayat. Mengapa nak baca ayat? Sebab ada Quran suruh. Dikatakan, Bacalah apa yang telah kamu hafal dengan mudah daripada ayat Quran itu. Kalau mudah kalau Allah, kalau Subuh yang itu, zuhur yang itu, asar yang itu. Sebab apa? Itu yang paling mudah. Boleh kalau tak boleh Tapi dalam buku pahala tu Memanja pun Allah Bila nak ubah ayat lain ni Dan kepelbagaian Kepelbagaian Nabi baca banyak kepelbagaian Sebab Allah tahu bahawa manusia ini dia ada seronok macam mana pun ada minat macam mana terberkara Tapi dia sekti akan jemu macam makanan juga sedap macam mana pun mesti ada jemu. Jemu. Bacaan pun sebab tu walaupun walaupun jelas Nabi menyebut afdalu zikri ta'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang yang lebih afdal yang lebih baik sekali kamu zikir la. Ilah, Inalillah, lah, ilah, ilah. Tapi Nabi juga, jika yang lain, sahabat juga zikir yang lain daripada itu. Kenapa ambil yang lain? Karena dia akhlul Dikri. Jawapan dia kalau, kalaupun dia ada kelebihan, tapi datang jemuan, kejemuan, bukan jemuan, jemuan menentang. Bila jemu dia buat ibadat Dengan jemu dia mengurangkan kepala Macam uh, Satu ayat Allah sebut Tanda-tanda orang munafik itu Dalam kata Wa idha qamu ilas salah Qamu khusalah walaupun mereka bangun Menjadikan salat sembahyang mereka tuna semua yang juga tapi kusala dalam keadaan yang cukup malas tak bersemangat macam jemu macam tak seronok macam remas macam dia, walaupun swayah itu baik dia buat dalam keadaan kusala kasal makna dia malas kusala dalam keadaan mereka itu malas malas kita faham nak bangkit pun malas Jaga duduk pun malas kita faham itu petanda orang munafik sebab itu maka ibadat yang dibuat dengan segar dengan seronok hati yang hati yang dipengirkan dengan intibah jaga alat lebih baik daripada yang baik tapi tidak alat itulah gunanya maka tak dinafikan bahawa jika datang ke berbagai-bagai Berselawat juga, selawat hadis sahihlah. Tak Nabi tanya sahabat tanya nabi, waqai tu salli alayka ya Selawat itu barang yang diperintah dalam sumat, dalam Quran ada. Innallaha wa malaikatu yusalluna ala an-nabi. Allah dan malaikat. Dia terjemahkan berselawat kepada nabi, terjemah begitu di makna bukan begitu. Tak apalah tapi sahabat dia. Wa qali fa nusalli ya Rasulullah. Bagaimana cara kami nak selawat atas Nabiullah? Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad. Hadis sahih. Katalah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu dah sahih. Tapi yang kita dengar, duk baca dalam kitab-kitab ribu macam selawat orang boleh. boleh boleh. yang pentingnya selawat itu nak menggambarkan kita mengatihi menyintai menyanjung Rasulullah SAW itu datang selawat munjiah selawat taprijiyah selawat syifak syafak kasyifal zunun syafak nurul anwar itu yang dalam banyak 3 selawat memang sama dengan memuji Allah. Memuji Allah Allah aja dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita puji Allah taala. Tiba-tiba seorang sahabat di hadapan Nabi yang dia tidak sedar Nabi di belakang dia. Mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya man khaliq shay'in bil wujud Ya man ya'lamu adada qataratil ampar wa ya'lamu adar rimalis sahra wa ya'ma tuhitul bihar wa ya'lamu tasqutu min awraku syajar panjang cantik bahasa Ya Allah engkau sajalah Tuhan yang menjadikan segala-gala dalam wujud ini Engkau sahaja yang mengetahui bilangan biji-biji hujan yang turun dari langit ke atas bumi Kamu sahaja ya Allah yang mengetahui bilangan biji pasir di pasir-pasir parang pasir Kamu tahu bilangan makhluk-makhluk yang berada dalam lautan Yang dilihat tak dilihat Dia puji-puji Allah Nabi sebut Sampai habis Dia memuji Allah SWT tapi tidak masuk sepatah pun Alhamdulillah dia puji puji-puji habis kesemuanya dia sedar Nabi di belakang dia dia bontui berdoa Nabi meminta daripada penyimpan harta Islam Hamzalah As-Saifi pemegang kunci perbadaan negara berikan kepada aku satu uncang duit emas dinar diberi kepada baginda baginda pergi hadiah kepada orang yang berdoa memuji Allah tadi dia terima Nabi tanya tahukah kamu mengapa aku berikan hadiah ini kepadamu? aku tahu, aku tahu. anabihi ilmun Kenapa? Dia kata, "Li qarabati bika ya Rasulullah. Karena aku ini bahasa ini kroni kamu." Ni budaklah. Aku tidak pernah memberi kepada seorang daripada duit negara kerana kroni. Qarabah kroni ditanya pula wa idan ya rasulullah kalau begitu kenapa saya dapat hadiah ini Nabi jawab li husni sana'ika ila rabbika kerana cantik sangat bahasa kamu dan pandai sangat sutradan kamu memuji Allah subhanahu wa taala aku hadiahkan kepada kamu Satu seribu tadi, dia kata jangan ambil satu benda. Betul, alhamdulillah baik. Tapi dah ada bahasa lain yang cantik. Sama dengan selawat nah. yang nak memuji Nabi kita ini apa saja bahasa yang sesuai, tapi jangan sampai kepada saya saya tidak tidak menerima, tidak tak boleh kata Nabi itu Nurul Anwar, sebab itu nama Allah Nurul Anwar. Cahaya ca cahaya. Itu balik Ta'ala. Sebab Quran sebut. Allahu nurus samawati wal -tahil -tahil Lain tak gunakan. Maka kesemuanya balik kepada Kita telah menyempurnakan Khamilul Subhanahu Wa Ta'ala. Takbir. Ada, ada hadis, ada Quran kelelapan berdiri ada ayat quran yang kesembilan baca quran ada ayat quran 10 rokok memang ada ayat Al-Quran warqa'u watudu wabudu rabbakum itu kita diperintah rokok perintah sujud dan perintah menyembah Allah Tuhan kamu itu tetap, tetap perbuatan tu macam saya baca dua ayat yang katakan tinggal balik tu kalau terlalu baca ayat ni ulang sendiri renung sendiri al-Quran bila kita membaca kita faham dan kita pikir di sekitar makna tu, yang saya sebut dulu dalam surah Pusilat dalam surah Pusilat ayat 31 Pusilat, kita berjumpa dengan uh, di sekitar 30an 30, 30 37, gitu, 38 gitu Pusilat, apa dikatakan وَمِنْ أَيَاتِهِ dan di antara tanda-tanda Allah Ta'ala itu maha kuasa al-lailu wan Dia yang menciptakan malam dan menciptakan siang. Wasyamsu walqamar, dia menciptakan menjadikan matahari dan menjadikan bulan. Tuhuk dikatakan la tasjudu lisyams wa la lilqamar. Jangan, jangan sujud, jangan tunduk kepada matahari. Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan. Apa nak buat? wasjudu alladhi khalaqahun sujudlah kepada Allah yang menjadikan ke semua sekali itu matahari tidak menjadikan kita bulan tidak menjadikan kita dunia tidak menjadikan kita benda tidak menjadikan kita kekayaan tidak menjadikan kita jangan sembah kekayaan jangan sembah pangkat jangan sembah kepada benda sembah siapa wasjudu Wakbudur Rabbakum. Kamu sujud, kerana kamu nak sembah Allah Tuhan kamu. Itu Dia katakan Wasjudulillahil Khalakahun. Kamu sujudlah kepada Allah yang menjadikan kesemuanya, termasuk kepada kita. In kuntu yau Kalau kamu benar-benar nak beribadat Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya berkenan tu sebab ujung tu. Pak ini kebaru. Kalau insan masih enggan rukuk enggan sujud enggan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingatlah pal ladzina inda rabbik ada makhluk-makhluk lain disekeling kebesaran Allah makhluk lain yang berada disekeling arasy dan makhluk yang sedang menanggung arasy delapan orang malaikat yang sampai sekarang ini mereka jadi dahulu sebab mereka ini makhluk ada permulaan jadinya arasy arasy makhluk Allah tak jadikan dia hari waktu Allah jadikan arasy itu dia jadikan malaikat lapan orang yang besar-besar apakah mereka buat wayah milu arsy rabbika faququm yauma idin sama ni ditanggung arasy Allah Tuhan kamu Udah dapet orang malaikat Kesemua yang nampak aras Waladhinahau lahu Yang di sekiling aras Besar Tak terbayang kepala kita Mereka apa buat Yusabbihuna lahu Billailu wanna'ar Wahum la yasamun Mereka menyembah Allah Mengabdikan diri kepada Allah Sujud kepada Allah Bukuk kepada Allah Tasbih kepada Allah Siang dan malam amun, Mereka tidak pernah tinggal Tak pernah cuai Dan tak pernah berasa jemur pun Mereka boleh buat demikian Kita tak buat selalu Kita kena buat lima, lima kali sehari semalam Sebab tu mereka Bisa perasaan hinanya Kita tak boleh buat Dan bisa perasaan bernilainya hidup ini betapa harganya diri kita daripada insan yang boleh menjadi syakiran boleh menjadi kafura kalau silap buat jadi kafura kena buat jadi syakiran jadi syukur, beriman, beribadah itulah yang akan menguntungkan kepada kita itu diperintahkan uh, baca baca Quran rukuk ada ayat Quran 11 sujud Jadi kumpulkan waq'a'u wasjudu wa budurbakum kamu rukuk tapi kena perintah Allah suruh rukuk kamu sujud kerana Allah perintah suruh sujud Saya ingat balik itulah di antara poin yang menyebabkan bahawa iblis yang sebelumnya seorang abid Orang yang taat Allah subhanahu wa ta'ala kerana satu perintah saja, usjudu li adam pasal jadu ila iblis abah wa takbar wakana minal kafirin kerana satu perintah saja, berat sangat kerana sujud abaa tu yang besar kerana aku enggan wa takbara dia besar bersadiri wakana minal kafirin sebab boleh jadi kufur boleh jadi azab yang dikatakan inna alaika al ta din Allah turunkan lakna, kemukaan, keseksaan, ditarik rahmat daripada iblis itu sampai kepada hari kiamat sampai masuk dar ke kekal sama lama pulang modaikah dengan takabur kita itu takabur ni senang dipaham dengan perkataan ego pulang modal kena ego kita ni kena nak melawan perintah. Pulang modal kah kalau kita kena laknat macam iblis sampai hari kiamat. Padahal bila kita taat kepada Allah bukan teruk-teruk mana apa. Sama macam kita iman dengan kufur. Bukan jauh beza sangat pun. Iman, ya. Ada tudutan iman. Kalau kufur ada tudutan kufur. Tu tu tu kena melawan. Melawan. Bila melawan Allah Taala saja tak pulang modal. Tu saya kata bila kita belajar Mengapa yang tu rokok suruh so, sujud itu nak menandakan kita taat. Kita tunduk itu bukan tunduk kerana perbuatan fizikal saja tapi hati itu Hati yang tunduk itu mau kepada badan yang tunduk. Tunduk kepada siapa? Waqbut rabbaka. Yakin. Kamu sembah Sembah Tuhan kamu Sampai datang kepada kamu mati Sampai mati kalau boleh Itu yang dikatakan katakan bahawa Kesepuluh Rukuk, kesebelas sujud, kedua belas Tasyahud akhir Duduk, tasyahud akhir Sujud dua kali Kedua belas, duduk, tasyahud akhir Itu dikumpulkan menjadi kesemuanya termasuk antaranya rukun syarat-syarat sah semayang. Enam sebelumnya, terbetul rukun semayang cara umumnya. Yang dikaitkan dikait ulang balik, yang dikaitkan kesemua pergerakan-pergerakan salat itu ada sandaran. Ada ayat khusus Al-Quran. Dan disusun begitu rupa oleh Jibril. Jibril dapat perintah Allah Taala buat macam ni maka mereka sebagai ada bermalaikat sebagai perantara antara manusia Allah Taala untuk mengajar kita solat seperti yang sekarang ini hasil daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ilmu itu atas tiga wajah. tadi, yang bermaksud balik semula kepada alaman uh, yang atas bahagian yang ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu pertama ilmu tu adapun ilmu itu ada tiga wajah tiga bentuk pertama bahawa diketahui perdu daripada sunat ha, yang katakan ilmu tadi ilmu dalam semayang ini tuan, tuan kena tahu yang buat ini mana yang perdu, perdu rukun Naka perdu tu ialah rukun yang, yang mesti dibuat Mana yang bukan rukun Mana yang wajib Mana yang sunat ilmu Dalam kisah semayang ini Setidak-tidaknya Kita mengetahui Yang aku buat ini Niat ha, Niat perduh Niat tuntutan awal Niat adalah rukun Takbit rukun Tapi angkat tangan ni Dia tak masuk Angkat kena beza Orang boleh semayang dengan Allahu Akbar Dengan tidak bergerak tangan Mesti memutar. Mengapa yang tak mengangkat dengan? Saja. Ha, ini masalah. Walaupun kecil, walaupun dia bukan wajib, tapi dia terkandung dalam satu perbuatan yang antara membezakan. Ini wajib rukun. Ini sunat. So ada dua. Sembahjara. Ada sunat nama, ada sunat muakat ataupun disebutkan dengan sunat haq. Ah ataupun disebut juga dengan sunat aba'at pun dipanggil kenapa aba'at setengah daripada wajib sunat ayah sunat biasa yang tidak termasuk sebahagian daripada yang wajib kena tahu itu kena, ini sunat ini wajib kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaipiatnya so kaipiat sembahyang itu ialah bentuk zahir sembahyang itu kaipiat Mereka betul, Kaipiah Tak kebir, itu satu daripada Kaipiah Pegang tangan Di antara dada Dengan perut Ada hadis Ada perbuatan yang Nabi pernah sembahyang Pegang dada, ada Tidak ada, tak lama salah Memang ada Nabi pegang tengah pun ada Tapi tidak pernah ada Nabi pegang cukap bingang Dan pernah Nabi lepas tangan buat nak berikan satu flexibility yang jangan kongkong -kong, jangan tak ada guna dia. Kalau so, kita pegang kalau orang buat sini pun jangan larang dia, ada, dia ada sunnah. Pegang bawah sini pun ada sunnah. Atas daripada kubur, bawah daripada sedanglah. Itu tercal masalah. Kita kena tahu Mana yang sunat Mana yang bukan sunat Tidak sah Mereka ketahui Akan kaipiatnya Semayang macam mana Kena tahu Itu yang pertama Kedua nya Diketahui Barang yang ada Pada wuduknya Daripada Perlu dan sunat Semayang pun Kena tahu Wuduk kena tahu Yang ini rukun Ini sunat Basuh tangan Komot Masuk air dalam hidung itu sunat Saya tahu Basuh muka Aisyah rukun macam Quran kata ya ayyuhalladzina amanu idza quntum ilassalah faksilu wujuhakum wahai orang-orang yang beriman kalau kamu bangun daripada tidur ladang nak menunaikan sembahyang maka ambil wuduk dahulu wuduk ambil macam mana Quran sebut detail faksilu wujuhakum maka itu quran hanya sebut yang pokai yang besar-besar yang nama dewa wajib quran tak sebut bila bangun semayang bangun tidur dalam semayang pergi buka paip pi dulu ambil timba tahan air dulu kita check dengan air tu panas ke tak panas ke kalau quran kita lalu itu berat lah kita dia ambil yang core yang ini itu Nabi Hadid hadis pun jangan lupa jangan nak kata nyitakan Al-Quran hadis boleh balik kepada Nabi kita itu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi tidak bercakap orang yang ter, dia tidak tidak mengeluarkan perkataan anil hawa kerana hawa nafsu dia kerana nak bercakap in huwa illa wahyun yuha keluar saja, wahyu ada seorang pengkaji Inggeris Margulius seorang orientalis dia mengkaji Quran dan dia sebenarnya orang yang pertama peluarkan idea dia kata aku dapati bahawa bahasa yang digunakan dalam Al-Quran rentaknya bunyinya, susunannya amat berbeza dengan rentak yang disebut dalam hadis kursi dan bahasa rentak kekuatan susunan ayat dalam hadis kursi jauh lebih tinggi daripada ayat yang terkandung dalam hadis-hadis biasa yang paling tinggi susunan cantik adalah Al-Quran sebab aku teringat aku boleh dengar orang baca ini quran walaupun aku tidak Islam punya degil betul tu mana boleh orang boleh bercakap sebanyak itu sama satu Quran tu dengan bahasa dia dengan cerita susunan dia satu satu satu bentuk yang yang cukup special dengan makna dia dengan apa semua jika dia kursi ah lain sebab tu kalau kita nak melagu dengan lagu Quran ni bagi hadith suruh melagu tak iri tak iri macam uh, hadis nabi. Tushikul ummu anta tadaa kama tada' al ala qasatihah canggung. sebab dia hadis dia kusir. bukan Quran. mak Quran dia canggung. Wamuhammadin illa rasulun, Qad khalaat min qabli firrusul. Um tadi. Tolong macam baca yang ayat. Wa najmi hawa ma hawa Wa Ini Quran, ini Mana mungkin orang boleh berdekak? Hai bahasa lain itulah bahasa polis campur angkombor. Ini cantik indah ini selcscata bukan bukan kerja manusia. Sebab tu wahm yang dia tidak bercakap. Anilah hawa. Depada kira-kira dia ataupun hawa nafsu. In huwa illahu yuriuh. Dia wahyu. Bila dia wahyu yang kontrol ya Allah Taala. Ini Quran tak tak berubah. Ini hadis kursi dia taim tak berubah. Tikah kota. Ini hadis biasa tak berubah enggan ada orang yang boleh berlaku bercakap sepanjang hidup dia bercakap setelah jadi nabi orang tidak berjumpa dengan satu pun kesalahan dalam cakap catat dia baik Quran baik ada kursi baik hadis biasa salah di mana grammar mana boleh ata ko profesor bahasa tu sampai keluar undang-undang deorang bahasa so, Itu indah itu saya kata. bukan bukan kerja manusia sebab dia dia tidak bercakap inilah hawa dia pada kira, kira dia ataupun hawa nafsu in huwa illahu fi riyuhha dia wahyu bila dia wahyu yang kontrol ya Allah Taala ini Quran tak tabubah ini hadis kursi dia paham tak berubah tiga kotak ini hadis biasa tak berubah Di mana ada orang yang boleh berlaku Bercakap Sepanjang hidup dia bercakap Setelah jadi Nabi Orang tidak berjumpa Dengan satu pun kesalahan Dalam cakap-cakap dia Baik Quran Baik hadis kursi Baik hadis biasa Salah di mana? Grammar Mana boleh Kata kalau profesor bahasa Sampai keluar sekarang undang-undang bahasa Dia beri kuasa untuk menangkap Muduh orang yang salah guna bahasa Pula Dia duduk marah pada papan, papan eh Allah, ni Salah pakai guna bahasa Heja eh, salah Sebab so, orang undang suruh so, tangkap Salah bahasa tangkap Tapi bila salah melakukan Yang haram, yang melanggar Yang baca Quran salah, siapa nak tangkap Oh Quran yang betul yang Baca salah Tak apa Bahasa Melayu Baca buat salah Kan tak tak Apa konon ni dia, dia Dia tu Sebenarnya so, poin Mana mungkin Kalau kata Quran Sebuah itu pun Tak pernah ada correction Tidak pernah Ada sebabkan Correction Al-Quran Daripada mula Keluar mulut Nabi Terus tulis Sampai dibuat musahab, sampai hari ini Orang tidak pernah berjumpa single mistake Mungkin lah. Ada nak kata Ada nak cari orang yang, yang Pakar bahasa atau Hatta syik-sipiah Dalam buku dia pun banyak menunjukkan Ini silap Jeremotikali ada yang silap, arjiman ayat silap Bukan tak Hadis Nabi itu pun sekarang pakar bahasa di dulu pakar bahasa banyak tak ada tujuan apa tu yang saya kita gunakan logik tu kalau kita menulis sebuah tesis tu tesis tu kita buat kalau tu dah buat PhD kita dah layak buat PhD kerana kita ikut majiah daripada first degree, second degree dah kita buat PhD tu pula kita buat di bawah bimbingan seorang profesor yang yang memang andal di bidang itu Bila kita buat bidang itu, kita menulis pula Kita tulis kita pula, kadang Nak dapat satu muka tu Sebulan ke? Balik, cemak balik, tukar ayat balik Rojok balik, tukar balik Rojok balik, tukar balik Dan kita buat kesemua, elok daripada kita elok lah Hantar ke semua baizah Saya kena baling Saya punya cinti pertama saya beberapa kali Dengan istri-istri yang tu Dengan jenis angin sikit Orang masih tahulah Syekh Abu Zahra Saya dapat penghormatan Buat pecik di Syekh Abu Zahra Ulama yang cukup terkenal Campak sabar. Kita dah buat dah Dia tengok dah Dia pengen orang Tanda tengok dah Siap dah Tapi dia meninggal Sebelum saya Siap Beri saya mengganti dengan yang baru Kawan dia Sebagai dengan dia Sebab dia ada wasiat kat saya Itulah dia karam. Mereka kata, aku halis maut. Aku, tak fikir Aku boleh habiskan kamu. Kita biasa dekat kata, kita katakan, tawil umur panjang umur kamu. Uskup, tiga hari meninggal. Just berdeh meninggal. Sedempak dikatakan kalau aku tak istilahkan, Ambil kawan aku nama Sheikh Mauzim Ma Ani. Meninggal. Sese dua puluh tiga orang jumpa dengan siapa ni dia sebut dekat aku dia sebut dekat aku kalau apa-apa jadi kat aku hantar ngak budak Malaysia ke tak boleh dia nak cerita ni dia punya straight begitu buat dengan dia pahisah balik dia pergi baik-baik akhir baik-baik tahun ramai tu Syahalisaish Syahalisaish ni seorang ulama' yang cukup terbilang dia kata aku salut kepada budak dia lah tolik ni pelajar Malaysia nama dia Harun aku selut kerana dia telah berusaha menulis buku ini tesis ini dengan menggunakan kebolehan dia kebijaksanaan dia dengan tak minta tolong kepada orang aku yakin dia buat sendiri buat tolong kerana dalamnya banyak sangat salah ha, pada muka merah pada muka syekh saya kita buat kerja saya mak semua saya ada dua orang yang bantu saya subeza lagi bila sampai Bible tu daripada post round kita kena teruduk lah. tapi tak apa dia, dia berdai-berdai-berdai saya jawab tapi akhir sekali saya sebab saya mengakui kebenaran saya lah orang pertama mendapat PhD bidang syariah daripada Tenggara Asia Yang pertama, mendapat post-class honest. Kira dah bantai dulu. Setengah mampu saja. Puan saya begitu. Puan saya saja bawa. Kita jaga macam mana pun. Silap. Tak payah, tak payah. So, bagaimana dengan seorang yang tidak pernah masuk sekolah, tak pernah menulis, itu dia katakan... ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala tahuffuhu bi yaminik idhan lak lar tabal muqtilun wa muhammad wa ay kabus pikir muhammad tidak kuna membaca sebahagian al kitab ma kunta tatlu kamu wahai muhammad tidak pernah baca min kitab Apa sahaja buku yang orang tulis kah, Kamu tak pernah pegang, kamu tak pernah baca Wala Tangan kamu tidak pernah pegang pen Dan kamu tidak pernah menulis Satu patah perkataan pun Kalau kamu pernah membaca kitab Pernah menulis sebagian perkataan -mubtidun. Orang akan ragu Quran ni mungkin kamu buat Kamu tak pernah baca kitab Dan kamu tiba-tiba menulis Kamu ummi Kamu buta-buta huruf Kamu keluarkan Quran dengan mulut sekaligus Tulis Tak berjumpa dengan sepatah pun silap Sampai hari ni Apalah tu minum Masih tak mau beriman lagi ke Mana mungkin itu baru cakap pasal bahasa pasal grema Ini ada kawan saya tu dia belajar bahasa Arab di sini tu nampak bahasa Arab seorang mahaguru ajak depa Dekat kat 2 tahun dah masih belum boleh cakap Arab Cakap Arab kampung tu bolehlah cerita seorang orang kampung tu dulu kan dia nak cari menantu yang boleh cakap Arab ada budak kampung tu tahu dia nak cari menantu yang boleh cakap Arab setahun hari tu budak kampung ni duk menyala nak menyala duk menyala dia berkata kawan dia sekejap orang tu kita cakap Arab cakap macam mana dia dengar aku dia jawab lah bunyi ini jala saya tahu kalau tadi saya tahu jala tu tahu jala tu saya tahu jala tarik. Dia kata watakabaya makbuat aku takut boleh tarik <SILENGALING> jelas yang macam ni harap pun ni. orang tua tu dengar wih pandai cakap harap <SILENGALING> pelawa anak orang tu menikah dengan dia lepas menikah esok ni harap jual mandi korang main kampung Ah, nanti aku pandai cakap harap <SILENGALING> lari tak cukup tanah <SILENGALING> ayah saudara tahu bu bukan sebab tu bila saudara dengar kalau kita duduk mengajikan harap dengar saya ni banyak orang masyid profesor-profesor duk-duk ceramah kita tu dia banyak gunakan bahasa-bahasa nak mengelak daripada ikatan bahasa yang silap sebut silap baris silap mana ya sebab saudara dengan heran orang tidak Mengaji bahasa orang putih Boleh bercakap orang putih Tapi orang yang mengaji Arab Tidak boleh cakap Arab Orang mengaji sekolah orang putih Sampai Tekatan 3 biasanya Ataupun form 3 Lancar Inggeris Boleh melalui Inggeris Orang mengaji Arab sampai 5 senawi Malah Pergi ke Masyid Balik degeri Masyid tidak boleh bercakap Arab. Payah. Bahasa Arab ialah yang payah itulah Quran turun. Dan sepayah itulah keluar dari Muhammad. Tanpa ada satu pun kesilapan. Sampai hari ini. Dan teryakinkan sampai hari kiamat tak ada silap. Bukan bahasa makna Bukan makna... Fakta... factual yang berlaku... Sebab yang saya kata yang... Yang terbaru yang saya sebut... Yang yang kan Dia baca lama Yasin di depan... Sebab itu pada... Akulah yang menjadikan... Daripada pokok yang hijau itu... Tenaga yang daripadanya kamu jadikan bahan bakar berapa tu orang tidak pernah terjemah daripada makna yang dekat dengan kepahaman kita dia, dia tengok sekarang baru nampak satu daripada fakta yang saya nampak tu betul Allah menjadikan daripada pokok yang hijau kuasa energi Energy ini kamu jadikan dia bahan bakar pokok yang hijau, pokok sawit pokok sawit dia menghasilkan buah sawit selama ini orang gunakan untuk masak Sekarang buah masuk biodiesel dia boleh jadi bahan bakar dan Quran menyebutkan dia boleh jadi bahan bakar yang serata-serata daripada pokoknya hijau sopa tidak ada lagi yang lebih dikatakan pokok hijau, apa sawit sebab kita menghasilkan beberapa juta tan ton saham Quran tunjuk mana mungkin Mana mungkin tu Sepanjang Nabi Muhammad hidup Dia tidak pernah berjumpa Sekali pun dengan gerak gempa Raskuid takkan berlaku Kata Quran menggambarkan tu Izzazul zilatil ardu zilzalah Menggambar gerak gempa Dan dia mengatakan Tidak akan berlaku kiamat Melainkan setelah kerap sangat Berlaku gerak gempa Dia tak jumpa. Tengok. Lepas hari berlaku gak gak Semalam tiga gegaran di Jakarta saya. Baru. 2004 melanda Gak-Gak yang besar. Berlaku pula tsunami yang sama. Dua meter, tiga meter air. Kesemua digambarkan dalam Quran. Yang Quran gambarkan tentang Nabi Nuh itu. Okay. itu saya kata semakin kita bercakap yang itu kita, kita akan nampakkan betapa Allah Ta'ala berikan ruang untuk kita melihat kebesaran Allah SWT daripada ibadah khusus yang kita buat kerana dia ada rentetan hukum sebab kenapa kita buat sampai keberadaan alam yang besar kesemua tidak keluar daripada factual yang Quran sebut lebih awal Sebab maka tidak ada ruang yang nak tolak Quran sebagai kitab hidayah kepada manusia Keduanya diketahui Barang yang ada pada wuduknya Daripada perdu dan sunat Tahu mana perdu dan sunat Maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya Kalau salah tak tahu Yang mana perdu, yang mana sunat Tapi buat semua kali dengan tidak tahu, tidak sah wuduk Walaupun kena, sebab ilmu tidak ada Kena tahu Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan. Ah Ini kena tahu bahawa paling banyak ruang yang syaitan ambil kesempatan kepada anak Adam belengkang ketika dia beruduk. Apa dia? Dia bisikkan. Belum cukup lagi basuh muka tu. Basuh tangan. Belum sampai kesiku lagi. Perasan tak? Akhirnya, sampai nak basuh kaki dah, teringat Eh Tadi basuh muka kena semua lah basuh balik basuh balik dia, dia tahu mengatakan bahawa bila selesai wuduk ni dah semayang dia dah masa yang paling sesuai dia dia bisikkan ingatlah ini ingatlah bisnes ini ingat peluang ni RMK9 ni banyak ni 15 bilion ni yang apa peluang yang aku boleh masuk ni nak tim dengan siapa ni nak khairika dengan, khairi kah, dengan ni? Sebelum semayang tak peringat semayang Tuh. dia masuk ada layan saja bet, itu timur waswa, kita tahu bet itu syaitan masuk supaya dapat ia menjauh akan dia jauh. Sebab tu kita baca dulu Almuhdibillah, kalau baca bin Nas boleh baca, tapi elok Tuh. jangan didengarkan kepada orang. boleh baca kalau Albinas, Malikinas boleh baca, kan kita minta ni ada ada kujak tapi jangan baca kuat, dia baca kuat pula dia jadi macam ayat ayatnya dibaca sebelum dia boleh Tu jadi masalah jadi, mengelakkan masalah itu, maka jangan kuat baca, baca lah sebab apa, ni syaitan nak kacau kita dalam semayang nak jauhkan, maka boleh baca adapun kesempurnaannya, wuduk itu hendaklah dikerjakannya di tiga perkara nak tahu, sepenuh wuduk tu kena tahu pula, kena kerjakan tiga perkara Pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan buk. Maknanya kita ambil uduk itu. Di samping kita nak cuci anggota zahir. Tapi kena tahu bahawa tujuan daripada menyucikan anggota zahir, semua zahir. Sebab tu tidak ada tuntutan dalam dalam uduk itu basuh tengah belakang. Atau basuh paha, atau basuh betis, basuh lutut, basuh perut baca yang itu bukan zahir. Apa yang zahir muka, masuk. Yang zahir tangan. Sebab cikgu memang banyak orang pakai baju tangan tererat. Masuk, basuh selinga, basuh, basuh sapu tengkuk memang yang zahir. Kaki memang kaki zahir. Tapi di samping kita diperintah menyucikan anggota zahir itu yang lebih utama suci anggota batin. Apa dia? Cuci hati daripada khianat. Jangan ada dalam diri kita nak khianat kepada orang. Khianat banyaklah nama khianat ni. Kau tahu? Khianat yang besar jangan khianat. Amanah Allah subhanahuwataala. Apa dia amanah yang besar? Womahalakatul jinna wal insi lalayyabudul. Aku tak jadikan jin dan manusia Melainkan mereka tunduk Ibadah peberaku Itu amanah paling besar Sebab jangan khaynah Kalau kita tidak sembah Allah Kita khaynah amanah itu Kalau kita berkahwin Allah talah amanah kita Dengan isteri kita Allah kuniakan anak Kita amanah dengan anak kita Kuniakan harta, amanah harta Kuniakan pangkat, amanah kepada pangkat Kuniakan kawan yang baik Amanah Allah. Kita semua kena jaga. Kena jaga amanah. Jika tak jaga amanah, dia punya fianah. Hasad. Ha, kita fahamlah. Apa dia hasad? Hasad ialah berangan-angan. Berangan-angan supaya ni'mat yang orang itu punya ditarik balik. Tamanna zawalu ni'mati minal ghaid. Kita tak senang hati dengan kesenangan dia. Itu fianat itu hasad fitu hasad dia tengok dia kaya sangat biak dia bengerap itu itu itu kira hasad berangan-angan bahawa sebab tu dalam ayat-ayat Quran tadi dia kata wa min syarri si hasidin idza hasad minta jauhkan daripada si hasad bila dia melakukan hasad hasid itu dia simpan dalam rada dia perbuatan hasad bila dia lakukan yang dia hasad itu itu yang betul sewaktu tidak kena faham mengatakan bahawa hasad ini penyakit hati. Dengan ada rasa macam surat layang buat berkena menyebut keburukan orang sedangkan dia tidak buruk. Itu termasuk memanglah kalau melekat dalam diri kita yang ini ni dia dia jadi macam macam cancel dia macam bazah dia makin besar makin besar makin besar sampai kepada hasad ni besar mengerosot dia sungguh ha itulah yang dia kata maka dia tidak senang sampai dia tidak dia tidak senang melihat orang senang ini bokh b ini kebencian kita benci benci kat orang enggak kita, kita kena buang sampai kalau Quran menyebut tu yang dikatakan wala yajriman nakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ta ya gilu wa akhra bitaqwa jangan semata-mata kerana kamu membenci sesetengah orang kamu membenci satu kaum kamu tak suka golongan itu parti itu pun takdir gitu anla ta'dilu kamu buat yang tidak adil kepada mereka jangan jangan karena kemarahan, kebencian tak suka kamu, tak adil Iyak, di kamu kena adil akrab di takwa, dia cukup dekat dengan taqwa saya berkenan satu daripada episod sejarah Sena Umar menjadi khalifah berlaku perang zaman dia banyak kali dan peperangan itu dihadiri oleh Umar dan anak Umar Alhamdulillah dan dia hadir oleh Usama dan bapa Usama Zaid Usama bin Zaid lepas perang Umar ketayaan melimpah ruah sebab kermuk sudah dibuka bila Umar membahagikan harta rempasan perang sampai kepada giliran Usama bin Zaid Usama ni, fahamlah. Pada mulanya dia memang uh, menjadi orang suruhan ataupun orang bantu Nabi lah. Tapi dia Nabi lantik dia jadi ketua perang so, ketika dia masih muda lagi. Ketika Nabi nak bapak, tak apalah. Yang penting tak apa. Ambil point. Umar membahagikan harita dan bahasa perang. Dia beri kepada Usama 3,000 dirah. Dia beri kepada Abdullah bin Umar anak dia 2500. Bubuh muka anak dia. Wahai bapa. Tidak ada suatu peperangan yang bapa aku masuk perang melainkan bapa Usamah masuk perang dan tidak ada peperangan yang aku masuk perang usham membunuh perang kami sama-sama bapa aku kamu perang sama dengan bapa dia zaid sama aku sama dengan dia mengapa aku dibezakan 2500 berikan kepadaku aku anakmu dan beri kepada Usama 3000 dirham pompoh jawab sedaqtaya bunai Betul. Puan kamu betul Aku pegang Zaid pegang sama Kamu pegang Usamah pegang sama Tapi kamu tahukah anakku Bahawa Nabi Lebih mengasihi Usamah daripada kamu Dan lebih mengasihi Zaid daripada aku Mengapa orang yang Selahkasih lebih Aku tak boleh bagi lebih kepada dia anak jendelman mengadap bawa balik pegang betul <coughs> aku terima sekarang aku dah sebab ke situ keadilan bukan adil tu balik kepada bagi tiga-tiga ibu dah dia ambil kira Usama kerja dengan Nabi ni Zaid kerja dengan Nabi sebab tu bila dia tahu mengatakan Nabi lebih sayang kepada orang tu dia berkembang lebih kepada orang tu walaupun anak dia dapat sedikit nak jaga punya keadilan. Tu saya kata kenapa dia ambil tindakan di antara maknanya kerana dia dapat message daripada penghamba dia wuduk atau dia itu menyucikan anggota zahir dalamnya termasuk cuci anggota batin apa di antaranya dengan ada hasad dengki. Tak ada hasad. Dia ada ialah adil yang seadil-adilnya. Itu dikatakan khianat hasad buk, benci. Kedua Keduanya kau sucikan badan kau daripada dosa dan ketiga sempurna akan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Tengok, di detail tu yang tiga perkara tu kena ingat. Bila Nabi Wuduk, pertama kena cuci anggota dalam dulu. Kena belajarlah, kena, kena senang, tak ada dengki, tak ada hasad. cuci anggota luar dengan basuh tadi segala macam sempurnakan wuduk jangan lebih uh, tiap waktu yang sama tu, tu, cantiknya pengajaran sebab Nabi mengajar dalam wuduk tu ada pendidikan dan ada mesin Nabi kata la tusrif fil wudui hatta Walau pun tak ada jarin, atau kemakan, jangan kamu lebih membasuhkan anggota wudhu, meskipun anda berada dalam sungai yang airnya jenek mengalir ke laut. Pemasalahannya ada dalam sungai. Air itu kepihak ke laut. Perbanyakkanlah basuh muka banyak banyak tangan banyak banyak buat 50 kali basuh muka. Sebab apa dia? Apa? Air itu free dah la terserak dalam jangan lebih israf lebih jangan lebih menggunakan air wuduk walaupun anda berada atas sungai yang airnya degas mengalir diajar jangan membazir ni kalau kita suruh orang jangan mubazir tapi kita buat rumah terbenam 6 juta macam mana kan rumah yang berusih tak kena apa nak renovate 6 juta kena nak tuntut balik Allah contoh Rasulullah zaman sahabat tengok rumah macam mana apa kurang nabi kita tu waqad utiyat mafatihud dunya dia diberi ke anak kunci kerajaan dunia kamu nak apa Tapi tidak Tak mubazir Cakap serupa bikin Itu yang kita belajar Kita belajar daripada, daripada wuduk Jangan, jangan mubazir Buat, jangan mubazir Okey, sebab itu dia katakan uh, Adapun pakaian itu Maka sempurnanya Dengan tiga Tiga perkara pula Jadi kita cakap kesempurnaan wuduk ni lepas wuduk Kita akan pakai pakaian Kenapa pakai tutup aurat? Tutup aurat dia nak cemayang. Saya rasa dia teringat dengan kadang-kadang. Kalau manusia dia... Dia sanggup membuka aurat dia di hadapan mata orang. depan orang ramai. Depan orang dia buka. Dia seorang macam mana agak-agak? Kalau contoh Sebagai contoh Kita tak apalah Contoh Nabi kita Ayol Salam Kalau tanya Maaflah Ilmu Kalau kita boleh tanya Semua istri-istri Nabi Pernahkah Mereka dapat melihat Dengan mata mereka Alat sulit baginda Jawapannya kami tidak pernah boleh tengok walaupun hukum dia boleh walladzina hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum orang-orang yang beriman itu yang yang menjaga alat-alat sulit ini daripada orang lain Melainkan kepada isteri mereka dan hamba-saya mereka. Tapi Nabi lebih daripada itu. Isteri dia... ...tidak pernah boleh melihat. Jauh sekali memegang. Akhlak. Akhlak. Itu so, saya kata... ...orang yang macam ni akhlak dia. Mengapa? Nabi malu kepada malaikat kalau terbuka. Ahmad bin Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ketika dia disebat Oleh khalifah karena enggan mengatakan Quran itu makhluk. Pecah kain dia. dia Kita tolonglah pukul tempat mana pun tidak apa asalkan jangan terbuka aurat aku pukul punggung aku, pecah kain terbuka aurat aku, aku malu dengan Allah Ta'ala tolong pukul lah tempat lain jangan terbuka aurat aku aku tak melengang kamu sebab kamu zalim Biar aku malu dengan Allah Ta'ala Ahmad bin Hamad sebat, seksa Abu Hanifah lagi tu, akhirnya Abu Hanifah diracun dalam penjara mati kerana racun tak apa, tapi dia syurga itu pakaian tadi dikatakan bahawa sempurnanya itu tiga perkara pertama adalah ia halal gan positif bukan partisikai kita semayang tu. Bukan daripada dividen AXN, ASM, dividen daripada saham yang jelas dia unislamic ataupun daripada uh, fixed deposit. Ya, kena perhati sebab tak apalah bukan kita tak boleh. Tak bolehlah tapi nak boleh-boleh juga apa nak buat. Tapi bila nak semayang ni jangan ada kain tu. Sebab kain yang tidak halal sebab kita beli daripada orang. Sama lah pergi ke Mekah ke ibadah sebab kita nak buat kerana Allah Taala ni Tak apa, -apa pastikan. Tu saya yang saya paling susah hati sekali. Saya tak boleh saya tak boleh kain ni dah 1960 tahun dah umur pun dah 60 tahun tu kan tak nak beli kebanyakan kain orang bagi tapi yang saya, yang saya yang saya susah hati itu nak beri kain tu, ustaz ni saya ikhlas beri kain untuk ustaz pakai semayang Allah tak ada kain yang tak pakai semayang orang bagi sudahlah kenapa syarat tu baiklah tu baik dah lah tu ustaz saya beri kain pelikat ni untuk ustaz pakai semayang indah tapi tak boleh buat kenapa kau tak boleh buat kadang sahabat 10 live kan pelanggan aku ada nak pergi apa dia sendiri saya tak tahu dia duit lah pergi kait so saya kata tapi dia halal tapi tak tahu pula dia yang beli kait aku ni yang kait duit mana ni aku nak tanya apa? haba ialah <laughs> kita nak belajar saya pun pun nak belajar Nak belajar, nak ikhlas kepada Allah Ikhlas dalam amalan Nak memohon Memohon hati yang ikhlas Allah Kalau boleh Ketika banyak orang mengharapkan dan sebagainya Naklah yang, yang lebih Yang pasti, yang ini halal Ini tak boleh, ini boleh, nak kena buat ni kita kita jumpa lah. Lama jumpa, sahabat dan disebut Sahabat pijikan nak tutup aurat semayang Nak pakai, okey dalam pakai ada tiga perkara Yang pertama, kena pastikan Bahawa dia itu Benar-benar adalah halal yang keduanya suci. Suci ni bagi maksud, tahu kalau terkena najis kotor kencing anak cucu dan sebagainya, kena pastikan waktu kain semayang ini dia kain semayang. Jangan campur kalau bolehlah kalau kita ada kemudahan itu pastikan dia suci, dia bukan najis yang tidak dimaafkan. Kita tahu dah apa yang dimaafkan, dimaafkan, yang tak dimaafkan, yang kita nampak dengan mata, macam kena tai ke, kena air ke, kena darah ke, kena nanah ke, itu tak cuci lah. Yang dimaafkan apa dia? Macam sedikit kena darah nyamuk. Sedikit aja. Sama juga dengan lubang. Kalau lubang kecil dimaafkan. Lubang oh kok kretak tu, oh kok lubang karang tu. Memang dia lubang kain tu lubang yang kecil dimaafkan lubang yang besar kecil besar itu ukur macam mana? ukur nyamuk nyamuk masuk tak? kalau telus nyamuk, dia besar itu, itu dia dimaafkan darah, darah nyamuk maksudnya darah sebesar nyamuk lebih kurang darah. dia lah nyamuk jika dihisap darah kita penuh perut dia tu kita tapak dia usap mana sangat dia punya tu itu saya kata bila lulus maka tak boleh Yang ketiganya ya adalah muapakah dengan sunnah, bukan dengan sunnah tu, wajibnya sunnah dengan sunnah. Nah, yang ni yang saya reserve nak, nak sebut ni. adalah sabit bahawa pakaian ni ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Sabit yang Nabi pakai adalah sunnah bukan dikarenakan dengan orang arak pakai sebelum Nabi pakai memang orang arak pakai pakai yang itu Beri Nabi dah ambil gunakan supaya maka dia tetap sunnah tapi kalau ada mana-mana orang walaupun hakim Nak mengatakan itu bukan sunnah, dia berlawanan dengan hukum yang diketahui secara darurah, ma'ulim min al-din bil darurah. Benda yang kita faham, wa ma'ataku rasulu pakudu. Quran kata apa yang Nabi buat, nama sunnah itu yang Nabi sebut dengan mulut dia. Nabi buat dengan perbuatan dia dan Nabi diamkan apa yang orang buat di hadapan dia semua sunnah. Apa yang Nabi buat? Nabi pakai soban. Soban macam mana? Ada dekat saya gambar. Yang sabit tu gambar soban Nabi. Dia berada, Yang hijau tu. Ada gambar soban Nabi. Sabit. Yang pakat pun sabit. Dia nak menafikan soban itu. Bukan Nabi pakai itu yang tak kenal lagi pun siapa orang ni nak kata ini bukan sunnah. Ku ayo. So kita kita mengendahkan kita telah menafikan suatu fakta hukum yang cukup jelas. Dia sunnah. Oh perkara kecil. Ha, anda sudah perkecilkan kecilkan sunnah. Ada maksud kedualah. Anda sudah memperkecilkan perkara sunnah. Yang nama sunnah ini tak ada kecil. Jangan perkecilkan sugi itu. Di semulia-mulia makhluk Allah. Sesempurna-sempurna makhluk Allah. Mungkin kecil pada Nabi. Amat besar kepada kita. Tambah yang Nabi tak pernah tinggal. Sahabat hanya nampak rambut Nabi hanya semasa buat haji kerana diharamkan tutup kepala itu bawa mereka nampak yang dikatakan rambutnya hitam dan ada beberapa helai uban yang tak sampai siku helai dia dimilang dibilang boleh tutup tutup macam mana tengok kitab sunnah ada kitab syama' al-shama'il al-muhammadiah ada kitab cukup detail Somban dia macam mana Baju dia macam mana Kasut dia macam mana Saya nampak dengan mata <tuh> <tuh> Okay. <tuh> Allah so, Tak boleh Kalau kita perkecilkan Kalau kita perkecilkan begitu menggambarkan bahawa kita telah menghina macam mana Allah sudah puji Allah yang Maha Agung sudah memuji wa innaka laala khuluqin azim kamu wahai Muhammad berada atas khuluq khuluq makna di akhlak budi pekerti yang azim akhlak apa dia? apa sahaja yang dilakukan oleh seorang itu, akhlak dia, bercakap dia, senyum dia, marah dia, diam dia, tidur dia adalah akhlak, pakaian dia akhlak dia, semua tidak kecil, orang-orang kata khulukin azim akhlak yang cukup tinggi segala-galanya, mari kita nak katakan ini, kecil ya, kita dah, dah, dah melampau orang Tapi apa dah ya? kadang saya Nak lepas, tak boleh lepas Lepas, lepas, lepas tuan Tak boleh Kita telah sampai ke peringkat Kita mengundang Kalau tuan-tuan sayang keberasaan orang Sayang tunggu semua Cuba orang marak orang tu Orang maki orang tu, sudah ramalah Sudah ramalah Saya sayang kepada saudara orang kata saudara tak elok depan saya marah Allah sayang kepada Muhammad orang hina yang dia sayang dia habibullah wahabibul rahmah orang hina kekasih Allah Subhanahu wa taala kita mengundang dia, dia Allah Taala murka nak nampak sangat ini satu demi satu demi satu tak apalah belum gila kan Malaysia Tengok ke timur kita nampak Indonesia dengan segala masalah Tengok ke barat kita nampak Dengan Palestine, dengan Afghanistan Dengan Lebanon dan sebagainya Sebab jangan, jangan mengundang kalau kita diam, kalau saya diam Orang tak boleh sebut dan sebagainya Kita reza dengan apa yang tidak elok Buatlah yang lain, jangan mengundang Kemurkaan Allah SWT Akhir kita yang akan menangguh sebab, sebab, Kis pakaian ni Saya tidak pandang kecil Saya tak pakai serta lain Serta lain Mengapa tidak kita ambil pengajaran Daripada Kalau orang Islam Yang masih ada iman kepada dia Walaupun dia tidak pernah pergi sembahyang Jumaat Tapi kalau orang bakar masjid Dia marah Dia marah Maka Kalau anda tidak sayangkan Muhammad pun Jangan sebab orang caci Muhammad Orang caci juga Orang boleh diam juga dan sebagainya Maksudnya kita turut Sementara ikut sama dengan Mereka Jangan Komen yang lainlah. Tak apa boleh buat apa hukuman Tapi jangan sandar begitu Jangan sandar kepada benda yang bukan bidang kita Nak Menyebut Menemudah yang begitu Saya besar benar ni Minta maaf Itu okey lah, Jadi, okay lah Kita selesai malam ini Kita ada sambungan Pada kali-kali lain Yang akan datang